Дивилися на нього незнайомі люди і чомусь тривожно вигукували. Тонконогище не міг повірити, що він так жорстоко обманутий заскиглив. Безпорадно озираючись, він згадав про біль, завданий йому конюхом. Каявся, що з образи утік від нього. Готовий був тепер витерпіти в сто крат більше, аби лише побачити маму і конюха, і рідний повіз. І того охайного чоловіка, який уже не здавався чужим. Але їх не було. Для певності обнюхав автобус І поволі крок за кроком подався назад. Чужий екіпаж тим часом рушив, Лошачок навіть не оглянувся, Він навмання кудись йшов. Широко роздутими ніздрями вдихав повітря, щоб уловити в ньому рідні запахи кобилячого живота, конюшини, опалки, конюхової одежі, навіть рух охайного чоловіка та осіннє холодне повітря. Видно, заморозило ці пахощі, і лошачок не міг піти по їх сліду. Збоку тракту шуміла ріка. Вона була безмежно довга. На ній не залишилося сліду від маминих ніг і коліс повоза, вода їх понесла. І скрушно подумав лошачок, дивлячись уздовж ріки, що йому довго треба буде йти і йти, щоб віднайти своє. А то хто й зна, чи віднайде. 1981 рік Погоня за Пегасом І занесла мене військова служба аж у Азербайджан, в Генджанський район на далеких околицях, якого над ревучим гірським потоком скупчилися схожі на землянки казарми. Як тільки я отримав належне за військовим статутом щотижневе звільнення на один день, Полишав саманні бурдеї, що ховалися в видаленні над диким кошкорчаєм, який роздирав на опілсонний ялкишлак, і гримів, і вибухав снопами білої піни на каскадах, сердячись на покірних виноградників, з примирених присутністю озброєних чужинців, що виставили дозорні вежі на околиці села, покидав остогідне місце неволі і втікав у гори. Була це для мене єдина в Советській армії розрада: раз на тиждень зникнути в зіворах Малого Кавказу, що заступив голими, де-не-де порослими, де вже деревом і терном кряжами, секретні рудники Дашкесана і опинитися серед цілковитого безлюддя, тихо мовчализь змії в піщаних арагашах, Наповнено щерть від підніжжя до вершин дзвінкою-німатою, і лише зрідка порушував спокій мертвої природи холодний протяг, що вихоплювався з глибоких ущелин і остуджував на мить розземлілу на каміннях ліниву спеку. А ще голодний клакіт орла, який в ряді годи виборсувався із сивих глибин неба і марно шукаючи здобичі, кружляв над моєю головою. І забувалося тоді щоденна муштра, до якої я встиг звикнути, і нічні допити в начальника особливого відділу моєї військової частини, до яких звикнути не міг, доведений до божевілля настирливими питаннями МГБіста, чим можу викупити тяжкий злочин мого брата Упівця, полоненого облавниками карального завону рубаха у Залуцькому лісі на Коломийщині. Я лікував себе віршами, які складав у горах, і тут же вивчав на пам'ять, бо тумбочку, в якій зберігав туалетне причандалля і записки під час моєї відсутності, ретельно перевіряли уповноважені МГБ-стами сержанти. Може, і став би поетом, та одного разу трапилась у горах пригода, яка утвердила мені давні затайне бажання писати прозу. Кожне слово має свій образ. А що вже говорити про літературні жанри, які повинні визначатися відповідною символікою, ніби державні інститути геральдикою? І я ознаменував би поезію примарним сріблястим обводом місяця а драму котвицею, що пришпилює розгойданий на хвилях мистецького моря корабель до реального ґрунту. Ну, а прозу? Одного разу я забрав надто далеко в гори. Весь час мав на гадці вертатися, щоб до вечора встинути в казарму. Та долала мене незвідно досі жага йти все далі і далі. Ось виберусь на ту вершину, гляну з неї, на світ і постане від переді мною безмежям здиблених одна на одну скель, і буде той світ падати вниз каскадами, обвалюватися в глибинні безкети, гинути за обрієм у сизму без межі, і відкриється в ньому щось таке.